Оту штуку, яка стука і наганя ціну. «Повидло», – каже баба-продавцю на колгоспнім ринку. «Ти повидло двісті грам не доважив синку». Той до неї повернувся і насупив грізну. «А на що воно мені?» «З'їсти його, звісно», – продавець почервонів. «Їсти це повидло? Мені поки що стара жити не набридло». «Шкуродерка». Баба вишні продає, просто на панелі. Підійшли до неї дві дамочки дебелі. Спідничини куці, на повідках цюці. «Бабка, дорого береш, по сім шкур з людей діреш», – баба просить. «Не страміть, бо й так мені стидно, я вже так обдерла вас, що аж стегна видно». Весняна пригода. Любив всі возрасти покорне. Якийсь лобур безсоромний, у місяці має гроші з пазухи у баби витяг у трамваї. Та чого ж ти гау ловила?» – діді її питається. А я гадала, каже баба, що він залицяється. Штучка. Дід вечеряться сердитий, то зітхне, то охне раптом ложкою по лобі баби як торохне. Ти чого це розходився, баба аж злякалась. Дід скривився, нехороша штучка пригадалась. Ти здурів, яка там штучка? Штучка інтересна, я згадав, що ти за мене вийшла вже нечесна. Точний портрет. Обікрали стару бабу, сидить майже гола. Прийшов сержант міліції складать протоколи. Розпитує про злодюгу, який він із себе Здоровенний, каже баба, похожий на тебе. Щедрий син. Ні копієчки матусі, не дає скупий пахом. Я ж тебе, говорить мати, годувала молоком. Молоком? Пахом питає. Підрахуйте все мені, заплачу по прескуранту, по комерчісткій ціні. Нечі пір корито. У великім кабінеті лаком все покрито. Там у кріслі вось сідає нечі корито. Ходить горда секретарка, як пані Вельможна. Там явилась ваша мати, пропустити можна? А не чепір носом крутить, хто явився мати, а як її фамілія, а як її звати. Списані стільці Розшумілися в підвалі списані стільці. От ми добре потрудились, от ми молодці, на мені сидів директор, потім інженер. На мені сидів начальник, доки не протер. На мені сидів сім років дуже важний зав. На мені один з міністрів довго востідав. Потім слово попросило крісло шкіряне. Я знайомий з генералом. Він любив мене. У мені сім літ просидів славний генерал. Як же він мене дозволив кинути в підвал? І почувся з боку голос гнутого стільця. Ти знайомий з генералом не з того кінця. ТЕРАПЕВТ Йдуть по вулиці широкій Ромочка і Тома І цілуються прилюдно, як у себе вдома. Груза затіяли цікаву, дівочка і мальчик. Тома каже, болить пальчик. Рома, смоку пальчик? Тома каже, болить ручка. Рома, смоку ручку? Тома каже, болить пучка, Рома цмок у пучку, а позаду шкандибають два пенсіонери, вихваляють Рому і Тому за тонкі манери. Як прекрасно він лікує, враз допомагає, отакого От терапевта нам не вистачає. Повернулись би до нього, він би чмокнув двічі, і не треба по аптеках купувати свічі. Довгожитель казав поет у чистім полі, зустрівши діда Чабана. «Я чув, що вам сто років, діду, яка приємна новина!» «Ні, то неправда», – мовив дід, – «я вже прожив сто десять літ». «Сто десять літ? Епоха ціла», – гукнув здивований поет, «навчіть мене так довго жити, відкрити діду свій секрет». Я синку, мовив мудрий дід, овечок пас, беріг приплід, бив баранівки й ком по лобі, коли казилися вони. Живу ж так довго, бо не били мене ніколи барани.